Pănuiala Un om care se îndeletnicea cu tăiatul lemnelor și care, ca orice tăietor de lemne, nu se despărțea niciodată de toporul său, purtându-l la brâu sau ținându-l în mână cât era ziua de lungă, se pomeni dintr-o dată lipsit depresioasa sau unealtă. Unde și când o pierduse, omul nostru nu prea știa. Era tare necăjit de această întâmplare. Stătui el și chibzui pe îndelete și în cele din urmă își spuse Numai împielețatul de băiat al vecinului a putut să-mi facă trebușoara asta Dar ce putea face atâta vreme cât nu avea decât o bănuială? Se puse să observe cu băgare de seamă burtarea băiatului I se părea că mersul, vorba, gesturile, mișcările, ce mai Tot ceea ce făcea acesta îi dovedea bănuială Desigur, el era făptașul, el îi furase toporul. A doua zi, posomărât, tăietorul de lemne se duse pe munte să stângă ceva vreascuri. Dacă nu mai avea topor, măcar atâta să facă. În pădure, lângă un copac, ce să vadă? Toporul lui! Abia atunci își aminti bietul om că data trecută, după ce tăiase niște crengi din acel copac, el însuși uitase toporul la rădăcina pomului și îl găsise exact în același loc. Bucuros și liniștit, cu toporul la brâu, se întoarse acasă. Din întâmplare, se întâlni cu băiatul vecinului. Îl observă din nou cu mare luare aminte. Dar ciudat lucru, nimic din mersul, vorbele, gesturile și mișcările copilului nu mai arătau că el ar fi hoțul care-i furase toporul.